одним з яких був я, і, очевидно, розчарувавшись від результатів, закинуло його, а разом з ним і мене. Схоже на те, що не досягла того, чого прагла, мріяла, марила, не досягла тих мрій, з якими доростала, з якими ставала під вінець, з якими лягала у шлюбне ложе виглядав на те, що я став лише знаряддям в її руках, тепер непотрібним. Я почувався зрадженим і використаним. І від тої люті, радше від безсилля, бо не раз, не два питав, чому річ, що можу зробити, аби повернути її ніжність, аби розпалити втрачену пристрасть кожного разу дружини, неодмінно відповідала одне й теж. «Думаю, нам цього більше не потрібно». «Чого цього?» – допитувався я. «Цього?» – однозначно відповідала вона і оберталась спиною, що означало «розмова закінчена». Ішла на кухню, яка стала останнім часом єдиним її прихистком. Вона постійно щось готувала, варила, парила. Але коли я приходив томленим і голодним після роботи, то ще нічого не було готове. Під впливом тих роздумів налаштування моє було рішучим. Вирішив почати з бізнесу. Жодних поблажок, жодних поступок, жодних перемовин згодом перенести цю рішучість на особисте. Та тільки не я відчинив двері офісу, як непідробна радість на усміхненому обличчі замовника, вдарила фонтаном і мало не збила мене з ніг. — Доброго ранку, як ви спали? — сипав питаннями до мене цей чоловік. Наш замовник, хоч і жив у Венеції, і мав тут свій бізнес, сам був німцем, як не справжнісіньким, з трохи вайлувати, з білою, аж рожевою шкірою, з густими веснянками, родим там м'яким, наче у малюка волоссям. Я ще ніколи за жодних обставин не бачив, аби його хоч на мить покинув добрий гумор. Хочеш, не хочеш, а сам заряджаєшся від нього нестримною енергією, і навіть не усвідомлюючи цього, сам починаєш сміхатись. «Доброго і вам! Дякую! Все просто чудово!» – здався без збою я. «То що? Кави чи одразу перейдемо до справи?» Бачу, ви дорожите своїм часом, коли назначили зустріч на таку ранню годину. І він солодко, не таючись, позіхнув. Чи, може, у вас якісь плани? Є нема у спеціальних планів. Бо, як завжди, очікував на гостину, про що не забарився йому сказати. От і чудово зрадів він. Сьогодні у нас буде... Волостяцька вечірка. Я щось не зовсім розумів, про що він, але однозначно не поділяв його радості. Зустріч з молодою жінкою завжди справляла на мене незабутні враження. Дружина виїхала на відпочинок, урочисто заявив, він начебто це була, хто знає, яка дивина. «Сама не стримався я». Видно, вони обоє планували відпочинок. Нагло почувся відповідальним за те, що розлучив сім'ю. Адже це саме я подзвонив і, не питаючи, чи в нього є інші плани, просто повідомив, що хочу проїхати. Він якось наче трохи знідився, але за миті, добрий гумор знову повернувся до нього. «Ні, не сама». Поїхала в товаристві новоспеченого Пікассо, мала не з гордістю пояснив він. Я ж планував відпочити восени в горах.